Joe, fii bun și tu bagajele în cameră. Da. Dar dumneavoastră nu vă uitați să pun de domnule Ferguson, se apropie ora plecării. Ba da, ba da, Joe, ba da, venim și noi în <coughs> Vrem să ne luăm rămas bun de la bătrâna noastră Londra. Da. Ce zici, prietene, Dick? Nu-i ușor să te desparți de patrie. Mai ales când nu știi dacă ai să întorși întorci viu.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 Dacă nu se poate altfel, stau la dispoziție. Da. E, atunci spuneți-mi în câteva cuvinte despre unica, extraordinară, nemaipomenită a călătoriei pe care o porniți astăzi. Și, în primul rând, ce va determina să o întreprindeți, vă rog. Da. E, am pariat cu câțiva membri ai societății de geografie că voi descoperi zvoarele zburând de-a Africii cu balonul. balonul Și da. că întreaga expediție va dura exact cinci săptămâni. 5 săptămâni,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 care, după cât mi-amintesc, se află situată sub... Uh, adică lângă... Uh, uh, cum zice? Dacă privim harta deasupra insulei Madagascar, ah. în apropierea coastii de est a Exact! Da. Deci va trebui să ocoliți toată Africa? Dar de ce nu ați ales un loc de plecare atât de îndepărtat? Ca să ne putem folosi de vântul al alizee, care ah. bat de la est la vest. Da, da, exact, de la est la vest.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 Eu, personal, sunt contra expediții și nu te însoțesc decât pentru a te împiede ca să pleci. <laughs> Prietenul meu consideră că proiectul acesta este o nebunie și caută prin toate mijloacele să mă facă să renunț. Inutil să vă spun că nu va izbuti niciodată. Bine, bine, vom vedea, <laughs> De asemenea, va veni cu noi și devotatul meu secretar, Joe, pe care i-a tot mai să-ți facă sorca. Capitanul, vă rog să poftiți pe punde. Vaporul ridică încă peste 5 minute. Bine, bine, mulțumesc, Joe. Dar uh, balonul...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 Pe coasta a Africi. în da. Vă mulțumesc, sir, și vă doresc drumul. mulțumesc, domnule. La revedere, revedere domnule. La, la, la, la revedere, E bine, bătrână Dic, ești emoționat? Eu? Hm. Ar fi ridicul. Dacă vrei să știi, sunt furios pe mine însumi că până în clipa asta n-am reușit încă să te convinc să renunți la... Actul ăsta atât de nesăbuit, nu, nu mă las, voi încerca prin toate mijloacele Dic, Dic, eu nu te înțeleg Tu ești un curajos, un vânător neînfricat, nu se poate să nu surâdă o asemenea aventură dacă îți plac atât de mult aventurile, de ce nu te mulțumiști și tu cu o vânătoare în junglă, de pildă? Fiindcă ceea ce fac eu nu e de dragul aventurii, ci de dragul științei Auzi!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 Aș înțelege să-ți pare rău, fiindcă ești scoțian. Nu spuneți voi, englezii, că timpul înseamnă bani? <gântu> să lăsăm discuția pe altă dată. Mă rog. eh, acum, hai că pleacă-vă acolo. lasă Uite-l pe Joe, care ne face seri. Venim, Joe, venim. Venim, venim, venim. Bună dimineața, domnimei. Bună dimineața, capitane! Bună ați dormit bine? Foarte bine, mulțumesc! Eu nu am visat că eram în balan și că mă legănam așa de tare că am căzut din cușătă. <laughs> Ce drept mare a fost și continuă să fie cam agitată. Dar dumneavoastră, domnule Bic, cum ați dormit? Mizerabil. N-am închis ochii toată noaptea. <laughs> Prietenul meu e prost dispus, are rău de mare. Rău. De, suntem puși la grea încercare cu furtuna asta. Nici nu e de mirare.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 Să-ți Ți-a furisit! ce Ce s-a întâmplat? Lemuțele astea suferit. Mi-a aruncat una cu o de cocos în cap. Ia uitați-vă ce cu cu făcut! de tine! Prima amintire din Zanzibar. Cine te pune să stai sub palmier? Nu-i nimic, nu-i nimic. Până ne întoarcem la Londra, trece. Ce zici, Joe? Suntem gata? Gata, da, da, sir. Balonul umflat? Da, sir. Ai verificat, nu lipsește nimic? Absolut nimic, sir. În acela noastră e mai bine aprovionată decât cel mai mare magazin din Oxford. <laughs> să începem să ne pregătim. Da, sir. Curând o să sosească și capitanul cu întreg echipaj ca să asiste la plecarea noastră. Da. Uh, uh, sir, uh, sir. Uh, Aș vrea să vă rog ceva. Dune, Joe, despre ce e vorba?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 Că e deosebit de deștept da. Vorbește mai multe limbi E cum s-ar spune e, poli, Poliglot <laughs> Și cum se numește papagalul acesta Savant? Hmm? L-am botezat Ramses, hmm? Ca pe regele Egiptului Ca să ne poate noroc <laughs> Să ajungem la izvoarele Nilului Da unde Să-l văd și eu uh, un... E în E în acele... ah.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 În linie dreaptă vom avea de parcurs circa șapte de kilometri. Samuel, Da? vreau să-ți A, Tu erai, Dic. Da. Unde ai fost până acum? Asta nu are importanță, vreau să-ți vorbesc. Mă rog, te ascult. Pentru ultima oară să ceri să te gândiști bine la ceea ce faci. M-am gândit, Dic. M-am gândit. Hotărârea mea este nestrămutată. Nestrămutată.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 Și acum poftim. Mă leg la cap fără să mă doar. Și nu o să-ți pare rău. Mersi! Și... Că vine capitanul. Ce-o fi cu el? Pare foarte turbureat. Plecați. Plecați imediat. Ce s-a întâmplat? Vrăjitorii au convins populația insulei că balonul este locuit de duhuri necurate și că prezența lui le va atrage mari nenorociri. Și acum se pregătește să vă atace. Ascultați! Sărmani oameni, în starea de înapoiere în care sunt ținuți, asemenea superstiții nici nu mă miră. Da, Săr, negrii aceștia sunt brânzi și pașnici. Eu nu-i cred în stare să ne facă vreun Eu În schimb, balonul dumneavoastră lui o ținte extrem de împietoare pentru săgețile lor. Riscul e prea mare. Ni de pipe! Ia uitați-vă acolo! Și negru da, care se apropie. Da, Ei sunt... Vin cu nu, nu mai Și-ți nici o clipă. Da, prieten, de acord. De vreme ce toți suntem gata, eu zic să i dăm drumul. Nu trebuie that. să riscăm. Scopul nostru e mult prea important. Ne-am angajat în fața lumii în trei să descoperim izvarlinii lui și o vom face. Repede, repede, das. macar. Jo, jo, jo, jo, jo E sigur că n-am uitat nimic? Nu nimic. Buștile? Da, Sacul cu alici? Rum? Sunt la locul lor? Totul, domnule, Totul. Totu. Aparatele de precizie, Aici. rezervorul cu apă, ță, da, da într-adevăr nu lipsește nimic. Dick, da. Joe, urcați-vă în acel. No, hai. Așa, hai, de. așa. Prin urmare, capitane, ne-am înțeles. Da. De da. azi, în 5 săptămâni, ne da. aștepți cu vaporul în portul Senlui, din da. Senegal. Îți mulțumesc și rămâi cu bine, cu bine, Joe, de drumul. Gata, sir! ¡Cuidado de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 Chiar priviți ce pădure mare se apropie. Pădure? Oh, asta e jungla. Ei, ju... Peste câteva minute vom fi deasupra ei. Samuel, ești sau nu șeful expediției? Ah, așa mi se pare. Atunci, Dar de ce? Templor, implor. De imediat ordin s-a da, Ce e grav asta? Ce s-a întâmplat? Jungla!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 am prins de colțul un elefant. ne târăște spre pădure! Nu cum te copaci! Să ne-i Zic! Zic! trage și mai stai! Ce Să se Hai, de curajul! Hai! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Noroc de tine, Nu! Ești un Nu! Nu! Nu! Nu! Da, da. <laughs> și dumneavoastră la fel, Mr. Dick. Eu? Nici gând. Nici nu știu ce e asta. <laughs> eu mai eu mai cel puțin recunosc ce e înstit, Mr. Dick. Adică ce vrei să insinuiesc? Haide, hai hai lăsați noi momentul. Auzi? Mai bine fiți atenți la coborâre. Haide. Ce? Ce? Joe, aruncă scărița. Da, urmă. Ce bine e să simți pământul sub picia. Ce frumoase.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 Ah, uh, uh, sir, da. uh, vă rog să-mi spuneți, papagalii mănâncă elefanți? Oh, Știți, mă gândeam să-i dau și lui Ram să, -i, să -i... Asta nu mai știu, da. n-ai degât să încerci. Între timp, eu îmi notez impresiile în jurnalul meu de bord. În câte suntem astăzi? 25 aprilie, sir. Așa. Azi se împlinește o săptămână de când ne-am început călătoria cu balonul. Ne apropiem de ecuator. Ne aflăm la 0 grade și 30 de minute latitudine sudică. <rug> Ce-i, ce Joe? ce te joci de-a mai musele? <rug> și la 32 de grade și 52 de minute longitudine estică. Isprăvește, Joe, isprăvește că a spus chiar la Dar ce s-a întâmplat? <rug> ce <-i? rug> Acolo, după aceea... Ce, ce dup niște negri... <rug> Da, dar îi văd și eu. Aoleu, ce le facem? Dar de ce vă Ce ne facem? Nu, sunt de bună seamă reprezentanți unui trib local. Crezi? Uite, uite că se apropie. Bine v-am găsit, prieteni. Bine Asta e un vaganga, un vrăjitor. Un vaganga, un vrăjitor. Îl recunosc după tatuaje. Ce bine frumoase are pe cap. N-ai baști nici o fi spunând, vă Mi se pare că am înțeles, deși nu-l o Iotă. Ne adresează urări de bun venit. A, da, da, da, da, da. Vă salut! Vă salut! Vă salut! salut. Oameni buni! Vă salut! urări de Uite, uite că încep să danseze în jurul nostru. Acum înțeleg! Suntem doar în țara lunii. Oamenii aceștia cred că balonul nostru e însăși bună în zeița lor. Și în timpul că suntem fiind ei. Da, da, da. Și acum execută în cinstea noastră acest dansă ritual. Da, da, da. Ier, ier, place dansul vostru. Stai, să danse și eu cu voi. Ier, ieși. Ie de lău, răsare luna. Acum că au văzut de rășurind adevărata lor zeiță, au să-și închipuie că am vrut să-i tragem pe soară. Și să vezi ce pur eu și au să fie nu? Uite, Uite că se sătuiesc între ei. Cred că ar fi mai prudent să ne luăm tărbășița. Da, da, da, da. Repede la balon. Da, da. Hai. hai Repede. Joe, Joe, ridică ancora. Da, da. Dick, deschide supata. Presiune maximă. Atențiune! Pornim!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 Cum așa? Dar de ce? Ca să nu-l pe al său. Dar azi n-am vrut să-i mai dau. E atâta pagubă. Am las barba să crească și gata. Și te rog să nu mă mai plictisești că-ți arunc papagalul peste bord. Tic, tic. se da. poate să te porți astfel. Și apoi Ramses, mascota noastră O fi, o fi, dar l-am prins ciugulind în rația mea Vedeți, sor, ce Nu sunt zgârșit, domnule, sunt econom A, Așa sunt toți scoțieni, econom eu, Nu te v-am mers în vestea Ajunge, ajunge, ajunge, nu vă mai jertați Mai bine, uitați-vă acolo Unde? Jos Parcă se mișcă ceva da? O fi vreun șarpe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 și acum sunt duși să fie vânduți ca sclavi. Ah! uite-l și pe stăpânul lor. Unde? Unde? Care? Care? la la grasul, călare are pe caminilă. Vai. Vai, dar sunt și copii pentru ei. Da. Uitați-vă! Unul din ei a căzut! Hai, mișcă! Mișcă negru, este stămat!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 Aur, nu altceva Lemnul de abanos, cum le zicem noi negrilor Se procură cel mai ieftin! Citim aparare, haide <gătările> <gătările> Aluată la fugă de Cu bine, cu bine, cu bine, rămâneți cu bine rămâne, Sunteți liberi Liberi, liberi